«Жодних проблем. Ти знаєш, я прийшла не тільки поцікавитися з твоїм здоров'ям, а й попрощатися з тобою в старому році. До нового вже не побачимося. Бажаю тобі бути в ньому здоровим, щасливим та багатим». «Дякую», – сказав Сергій. «Гарні побажання. Якраз те, чого мені бракує. От тільки не знаєш, що побажати тобі у відповідь, Адже все це в тебе вже є. Звідки ти знаєш, що в мене є? Промовила вона якось сумно І разом з тим безтурботно. Побажай мені удачі. Що ж, бажаю тобі удачі, сказав Сергій. Дякую. Юлія зігнулася, наче збиралася підводитися, але затрималася в нерішучості і, раптом, нахилившись ще нижче, притулилася губами до його щоки десь внизу. Сергій не відразу збагнув, що діється. В першу мить він розгубився, а далі відчув у грудях. Гарячу хвилю Здатну поглинути Геть усе. Не тямлячи, що робить, Він торкнувся Рукою її волосся. Друга відчула худенькі плечі Під легкою курткою. Це було божевілля. Йому здалося, Що вона навіть Дихати перестала. Рука сповзла по її плечах і стиснула лікоть. Тільки тепер вона дихнула, Відхилившись від нього І повільно підводячись з ліжка. Сергій, наче зачарований, Дивився в її очі, Знаходячи там те, Що так боявся побачити. Розтуляючи губи, Він ще не знав, «Що зараз вимовить?» Але Юлія випердила його. «Відвернися, будь ласка», – сказала вона. Тільки тепер він зауважив, що її рука ковзнула під куртку, застигла на металевому годзику джинсів. «Відвернись, будь ласка», – повторила вона. «Юліо, ти, ти глузду з'їхала». Він таки зміг оттяматися. «Схаменися! Я тебе прошу!» «Ти божевільна!» Я бачу машину внизу. «Хто тебе привіз?» «Хто б мене не привіз?» Сказала вона, не відводячи очей. «Він чекатиме мене там, поки я не повернуся!» «Відвернись, будь ласка, я так не можу!» Не тямлячи, що робить, Сергій повернувся до стіни. Серце калатало несамовито. Обличчя пошило вогнем. Тільки зараз він зізнався собі, що останнім часом свідомо йшов до цього. На половик упало щось легке. Потім клацнула металева пряжка і щось глухо впало на кортку. І ось нарешті блискавка потім щось зашелестіло. Він не намагався уявити, що відбувається там за спиною. Картина поставала перед очима сама, і від цього готове було зупинитися дихання. Його легенько хипнуло, рипнули пружини, Серій відчув обережний дотик. Повернувшись, він знову вперся в її погляд, відчувши своїм тілом всю її одночасно, усвідомлюючи, що зараз її обличчя зовсім близько, а губи вимовляють його ім'я і ще щось. Вона дихала на нього, обійнявши руками за шию і дивлячись у самі очі. Сирій бачив, наче в Марві, як розтуляються її губи. О, Господи, ось коли! Те, чого не повинно бути, божевільне відчуття, її погляд, наче випивав його зсередини. Нехай там внизу їй чекають десять червоних агудів. Нехай все горить, він поплив. Усе обірвалося так само несподівано, як і почалося. Щось сталося. Юлія раптово відсторонилася від нього і затулила обличчя руками. «Що з тобою?» Нічого не розуміючи, він лише погладив її по плечі. Юлю, що сталося?» Та вона тепер наче боялася глянути на нього. — Робач, — сказала вона, — Боже, я не можу, Боже, що я роблю? — Відвернись, будь ласка, ще раз. Він виконав її прохання і тепер мовчки дивився в стіну. За вухами вже не пульсувало, і та гаряча хвиля поступово важко влягалася. За спиною знову почулися ті самі звуки у зворотному порядку, потім зашелестіло. Настала тиша. Сергій відчув обережний дотик до свого плеча, і легкий поцілунок на щоці зовсім інакший, ніж той перший. Від нього вже не дихало все поглинаючим бажанням. Ще раз пробач, що я так сказала вона. Ти однаково нічого не зрозумієш. Не ображайся на мене. Вона пішла, лише на мить затримавшись у дверях і ще раз обернувшись до нього. Але Сергію здалося, що це вже був погляд крізь нього. Двері повільно зачинилися, він витяг подушку з-під голови і накрив нею обличчя. Цей день виявився одним із найжахливіших. Похмурий ранок сипав у вікно дрібним сухим снігом. У кімнаті було зимно, настрій перебував десь біля нуля. Сергій не пам'ятав, як заснув учора. Знав тільки, що це далося важко. Обличчя Юлії, яка нещодавно дивилася на нього майже у притул, перетворилося на якесь нав'язливе видіння, якого ніяк не вдавалося позбутися. Напевно, під час однієї зі спроб спекатися його, він провалився у довгоочікуваний сон. Це речення, хоч і не потребує шліфовки, є, як і попередня вставка, абсолютно зайвим. На ранок нога майже не боліла.